Mm. Det är den viktiga strukturen här som mm. jag har pratat lite om. Det. det man gjorde var då först att titta på volymen yeah. och då tittar man på storlekarna. Liksom. Mm. Då tittar man på homosexuella män först och heterosexuella män för att se om den hade något med sexualitet att göra. Och då visade det sig att, att eh, homosexuella män hade mycket mindre Eh, delen var heterosexuella män hade så, så homosexuella hade en mindre Ina exakt alltså mindre, del mindre volym ut, i, i Ina, Ina. Ah, exakt. och Ina heterosexuella stöd exakt okej okay. ah, okay. då tänkte man ju då att ah, men eftersom transsexualitet inte har någonting med sexualitet att göra mm. eh, utan snarare handlar om ens identifiering och en uppfattning mm. så gjorde man så att man räknade antalet nivåer i Ina istället så den här Ina tre. Och det man såg då var att de här personerna som är kvinnor men ser ut som män på utsidan, de hade likadan, eller antal nivåer av stämmande överens med kontrollkvinnor i den här studien, så att deras ena del hade lika många nivåer som ja, paradigmatiska kvinnor hade i samma studie. Välkomna! Ska ni verkligen vara kära lyssnare till den här podcasten? Andreas Sturlsson heter jag och jag läser någonting som heter kognitiv neurovetenskap. Det är ett fält där man försöker koppla vad vi upplever, hur vi beter oss till vad som faktiskt händer i vår hjärna. I dagens avsnitt så kommer jag att prata med Olivia Ram. Olivia Ram, hon har läst samma utbildning som jag, precis blivit färdig och hon har fokuserat på transsexualitet och framförallt vilka hjärndelar det är som verkar göra att vi känner oss som tjejer eller att vi känner oss som killar oavsett hur vi ser ut på utsidan Olivia Ram hon har som sagt precis blivit klar med sin utbildning i kognitiv neurovetenskap och kommer med största sannolikhet att läsa vidare till neuropsykolog Olivia är en väldigt driven tjej som verkligen verkligen som sagt har plöjt väldigt mycket forskning om detta så det har varit en fröjd att intervjua henne kring det här väldigt väldigt spännande ämnet. Jag hoppas att ni ska tycka det är lika spännande som jag och Olivia. Nu kör vi igång! klar på hela skövdes <laughs> alltså det är aldrig impant här. Det är ju inte det. Det är liksom, vi är här av någon annan anledning än att sola. Vad ja, gillar du din kopp ja, är nog väldigt fin. Mm. Den här är liksom... Det är ett gammalt gäng här, ja, det är en vannfri och en liten, ett stop eller Ja, jag tror att Daniel samlade typ på stop, så att vi, jag, jag tror att jag slängt typ fem stop. Och nu har vi typ fem kvar, så att äh, det är bara i raka. Han <här> fick behålla kvar där. Han fick hålla några. Men det är jag där vi ser spännande. I love my pussy. Som mm. ser det en bild på en katt. kvinna <här> <en> Kvinnokatt. <här> Shout out till Liselott för en fantastisk födelsedag. För en fantastisk födelsedag. Nej men vad, vad gör vi här tänkte jag säga. Jag tänkte vi skulle prata med dig. Du, du har ju läst om något väldigt spännande. Ja men det har jag faktiskt. Och eh, jag skulle gärna höra lite grann med. För du har ju, har ju läst en nu om transsexualitet. Ja så man. Man så. Mm, det kan man ju säga. Ska vi berätta lite grann kring... Eh, Absolut. Mm. Vi fick ju då möjlighet att gräva ner oss i ett ämne. Eh, väldigt djupt. Så att jag kände väldigt tidigt att jag har alltid varit extremt intresserad av kärn. Mm. Människor och kön Och hur det egentligen fungerar Eftersom jag tycker att Många gånger så lever vi väldigt Snäva roller Och förväntar oss att det är, vi är väldigt Antingen äldre liksom. Och då var jag väldigt intresserad av just det, men Transgenderism Och, och identifikation Egentligen mm. Så jag valde att skriva om Transsexualitet och neurobiologin Som uppstår. Neurobiologi det handlar framförallt om våran hjärna och vad, jag, vad vår hjärna är uppbyggd av. Hur vår hjärna utvecklas också. Hur våran hjärna påverkar vårt beteende bland annat. Det är det jag har gjort så jag har grävt ner mig ganska ordentligt. Så, men transgender. Mm. Vad betyder det därifrån? Alltså, jag tycker att det är viktigt att säga det för oss att eh, transgender är det liksom snällare begreppet kan man säga. Eller det är ett bredare paraplybegrepp där... Eh, personer som bryter mot samhällets normer för kärn och kärns identitet går under. Transsexualitet är enligt forskningen då det jag har hittat den mest extrema formen där personer verkligen vill byta kärn. Alltså de vill operera sitt kärn för att okay. för, ja, få en ny identitet. Den identiteten de upplever sig ha på insidan kan man väl säga. Okej, okay, så... So transsexualitet, det är en del under transgender. Mm, men precis, um, och det är framförallt det som jag har fått fokusera på, för att uh, termen är ju väldigt bred. Mm. Det går ju under personer, till exempel som känner sig som både man och kvinna eller som inte känner sig som notchern, till exempel, så att uh, jag fick välja att fokusera på något och fick jag, uh, jag hittade mest forskning kring transsexualitet, så att uh, det är därför jag egentligen har valt uh, det då. Just det. Uh, har ju under 90-talet egentligen fokuserat ganska mycket på vad det är som egentligen sker i kroppen just det, ja. all right så transsexualitet jag tyckte du nämnde något om könsidentitet också Lå... precis Jo men, är alltså, det är... könsidentitet är ju då en persons självidentifierade kön alltså en, inte det som nödvändigtvis är baserat på det du har mellan benen utan <laughs> det du verkligen upplever i det huvud kan ja. man väl säga, Ah. Ja. Så det är mer typ vad man, alltså vad man ser sig själv Ja, vad du känner. Det, så. Mm. det som är intressant är att personer med så eller som, som har blivit klassificerade med transsexualitet ofta har upplevt att de har känt sig som ett beskriktkärn från typ tre års ålder. Okay. Det vill säga väldigt, väldigt tidigt. Mm, äh, så de personerna som kommer och kastar märklaget som att det är samhället som har påverkat dem etc. Och att det är en fluga. Vilket jag har sett i sociala medier etc. Mm. Har ju väldigt, väldigt fel. Eftersom att eh, det har funnits i alla kulturer. Mm. Genom alla återhämningar. Vilket jag också hittat i forskningen. Så att, eh, mm, det är ett otroligt spännande fenomen. Och jag drivs av att kämpa för dessa personers eh, mänskliga rättigheter. Mm. Härligt. <laughs> <laughs> det var <är> bra. <laughs> så, så det känns identitet. handlar alltså egentligen om vad man känner sig som kan man säga. Ja, precis. Och, men är det är också kopplat till något annat? Sexuell läggning tänker du nog kanske på. Jag kan prata lite om, ja, det. om det Men så här är det ju att transsexualitet har ingenting med sexualitet att göra. Det är mm. därför den här termen kan vara väldigt förvittande. Så jag tycker det är också viktigt att säga att en transsexuell person kan vara homosexuell mm. eller heterosexuell eller bisexuell. Mm. Eller känna att det finns ingen label som passar deras Just sexualitet. Så nej det är därför också den här termen transgender är lite bättre för den förvirrar inte att tro att personer har en viss typ av sexualitet mm. men precis och, och ibland så går de här ihop liksom, att, att den här könsidentiteten går ihop med det kännet som man har på, på utsidan medan ibland gör den inte det okay. och det är egentligen de och det, det, det är fenomenet som jag kikar på mm. Mm. spännande ja det är faktiskt kul cool. right men Alltså vilka delar har ni liksom kollat på och kopplat till det här? Alltså det jag har tittat på så här, man vet ju inte, det är också viktigt att säga att man vet fortfarande inte varför man blir transsexuell. Men eh, det finns forskning som tyder på att det är en fosterförändring i hypotalamus som är en hjärndel eh, under fosterstadiet. Och den här kan göra att könsidentiteten i eh, hjärnan inte stämmer överens med den biologiska kärn då. Och det här med hypotalamus var vad är hypotalamus? är en väldigt liten del i hjärnan men som är så himla otroligt viktig. Den gör väldigt mycket olika saker. Ehm, den sköter bland annat kontrollmekanismer för blodtryck, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Mm. Och, eh, ja, sömn också. Och mm. Den skickar framförut väldigt mycket hormoner eller styr hormonproduktionen. Jag vet ju att du har en helt sjukt grunddefinition på vad en hormon är så det tycker du ska ta om det. Nej men hormoner det handlar ju väldigt mycket om små signalsubstanser, Alltså små, små kemiska medel kan man säga. Som skickas. Mm. Och det kan skickas från hjärnceller. Eller ska det skickas från andra celler i kroppen. Och det som framförallt är speciellt med hormoner. Det är ju att det här är små kemiska medel som skickas ut i blodet. Och blodet går ju genom hela kroppen. Så det man kan säga är ju att de här små medelerna När de skickas ut i blodet så kan de verkligen påverka... Allt möjligt i kroppen. Så det påverkar kanske inte bara hjärtat. Om man tänker exempelvis på kortisol. Exempelvis är hormon som utsändas vid stress. Då påverkar det exempelvis att vårt hjärta kan pumpa snabbare. Mm. Men det påverkar också kanske vår testosteronnivå. Och kanske att, att det minskar. Eh, så det kan verkligen påverka väldigt mycket. Och det är väl därför folk som man har liksom teoretiserat att hypotalamus är viktig. Just kring frans sexualitet. Eftersom... I mean, man, man funderar ju på, alltså en ledande teori som jag har kommit in på ganska mycket är ju att eh, forskarna tror att det, någonting har skett under första som mm. gör att eh, hjärnan och kroppen eller sådär, alltså att, att det yttre kärnet som utvecklas tidigare har fått en annan hormonell utsändning än vad hjärnan har fått eh, som sker CILI, senare i det senare stadiet. Okej, okay. eh, vad, vad betyder det alltså? Nu ett, ett hjärnan. Nej, alltså, så att alltså, När fostret liksom skapar X- och Y-kromosomer. Liksom mm. Gällande komosomer så leder oftast en X- och Y-kromosom till en kille. Medan en X- och X-kromosom leder till en tjej. Då sker ju först att, att testiklar eller livmoder skapas mm. i fostret. Liksom. Det sker väldigt tidigt. Just det. Um, och då krävs det ett visst typ av hormoner som musen i kroppen eller som testiklarna skapar och som livmodern skapar. Då. Mm. Sker det nog någonting där som gör att till exempel kroppen inte kan ta upp de här hormonerna etc. så blir det att hjärnan utvecklas under en annan påverkan än vad det paradigmatiskt skulle ha gjort. Paradigmatiskt, det betyder att det är det som oftast sker eller den förväntade. Um, så det finns ju, jag är ju kikat både egentligen på då hormoner och hjärndelar, mm. men uh, olika hormonella eftersom man inte vet exakt uh, vad som har, vad som gör uh, en person uh, transsexuell, så har man kikat på lite olika teorier och bland annat den här kongenital adrenal hypoplasi sker ju med unga tjejer och Kongenital adrenal hypoplasi. Oh, jäkla. Ja, det kallas för CHA. Det kan man skysta att säga. CHA. Okay. Mm. Och CHA, då gör till exempel att unga flickor, men också pojkar med det vanliga tjejer får mycket manligt könshormon i kroppen. Hur då? eller CHA är alltså att unga tjejer får. Ja, men precis. Alltså, mm. i, fosterstadiet. I fosterstadiet Men också under deras uppväxt. Vilket också okay. kan göra att de i puberteten då utvecklar. Med mörk röst, eller att de går in i puberteten tidigare, eller någon för skidväxten etc. Okay. Och deras beteende har också sett påverka. Och man har sett en korrelation mellan den här plutomen då, eller disordern, och eh, transexualitet. Okay. Så man har kunnat se väldigt många olika typer av hormonella utsändningar som kan vara en påverkan. Okej, okay, så det här CHA, det som händer där, det är alltså att hormonerna är. Förverkas. Man får mm. mer Nej, men Precis, alltså, när man har CHA så fattas det ett ämne Ett type ja. Som krävs för att kroppen ska kunna tillverka tillräckligt med kortisol Som du nämnde tidigare ja. Så det som sker då är att kroppen försöker tillverka ett annat ämne Och detta ämnet omvandlas till ett manligt könshormon Alltså då testosteron till exempel eh, Och då ja. blir det ju en brist i kroppen på kortisol Men ett överskott av typ testosteron och detta gör då att här har man trott att det till exempel kan framkalla att hjärnan utvecklar den här typen av uppfattning Att de är till exempel män då istället för flickor Så det är faktiskt att det är något som händer i oss som gör att vi utvelar, gör att då tjejer utvecklar testosteron Exakt mer, Mycket mer än man skulle Exakt. ha Exakt, så Okej. mer än det här Men liksom. mer än det här vad som är egentligen ska ske Sen är det också viktigt att säga att hormonella nivåer är väldigt eh, olika i olika personer. För det ja. finns egentligen väldigt få personer som har så här, den här exakta regleringen. Ja. Så det är därför man liksom diskuterar också det här med menar, ett, ett 3D-kön eller att kön egentligen är ett spektrum. Mm. För att så, så få personer klassificerar sig i de här jag vet inte, paradigmatiska... Eh, variationer, eller att det finns, det finns fler variationer egentligen än bara man och kvinna mm. så jag tycker det är väldigt särt för jag gick in i det här arbetet med inställningen att jag var tvungen att vara öppen för allting liksom, mm. och se vad jag hittade men, men någonstans så har jag verkligen funnit att kön inte verkar vara så väldigt svart och vitt Nej. utan kön verkar verkligen handla om, om en skala snarare vilket verkligen är superintressant. Och någonting som jag tycker är synd att man inte kan förmedla bättre till, mm. ja, till allmänheten på något sätt. Mm. Den här typen av forskning. Ja. Okej, okay, så det här handlar, alltså, det här handlar då alltså om, om någonting som när man tar för sig. När man skapat extra mycket testosteron till exempel. till exempel Det finns ju olika. Sen finns det ju den här motsvarigheten som ändå. Som heter androgenkänslighet Och androgenkänslighet innebär liksom att... Andrei, and, and, and androgener, det är det här manliga, inom kaniner, manliga, um, mm, det manliga hormonet egentligen. Och det finns då i de här männen som... Det det typ testosteron. Är typ med. testosteron. Okay. Ja. Mm, det mm. um, och um, det finns då receptorer i kroppen som ska ta upp testosteron hos män. Okay. Men hos de här killarna som har den här andregenkänsligheten så finns inte de eller på något sätt så kan inte kroppen ta upp det testosteron. Detta gör ju då att de kan utvecklas till att bli kvinnor helt. Alltså att, det, att röst utvecklas så att, det, så att ett kvinnligt könsorgan utvecklas. Sen finns det också partiell andregenkänslighet, vilket innebär att de till exempel kan bli mm. Att intersex kan uppstå att det finns inget riktigt mm. kön utan det, det finns lite både och. Yeah. Um, så det finns väldigt många na naturliga variationer som yeah. man kan titta på. Um, och så um, har ju vissa personer som har den andra ändå uppfattningen om att de är det könet, ett annat kön på insidan och ett kön på utsidan. Okay. Eftersom kroppen har fått olika typer av äh, utsändningar av hormoner mm. under olika perioder. Okej, så vi ska det ska så det handlar alltså om att du då inte är du ska typ ta testosteronet eller det påverkar inte dig. Och i och med att det inte påverkar dig så kan du då bli så partiell alltså du kan vara liksom utveckla mellan precis partiell innebär att du kan typ Delvis, visst Men det är en Complete eller helt då Innebär att du tar typ någonting Och då utvecklas du till en kvinna För, för, för Trots att man har x och y och Trots att egentligen. du har en y-kommosom För att det som är så viktigt att tänka är att När vi är i spärr Så behöver vi antingen då Två x eller två En y och en x kromosom För att bli okay. man och kvinna Men för att också utveckla de här Kärnsorganen mm. och kärnsdelarna så behöver vi rätt typ av hormoner. Och det finns då tillfällen när man inte har fått det. Och då har det utvecklat annorlunda variationer utav det. Okej. Okay. Så det är egentligen grunden då. Att vi behöver både en xy Om man nu ska bli man. Och mm. testosteron. För att det ska utveckla de här manliga kärsdelarna. Okej. Okay, så att det är både att man måste ha det med, Men sen så måste man också få då det här testosteronet. När man är... Liten. Alltså ja, är i, magen. i fosterstadiet. I foster Precis, okay, för att okay. du ska utveckla rätt delar. Och då gäller det att det finns receptorer som kan ta upp det. Och okay. i den här andrenogenkänsligheten så har det inte funnits receptorer. Så att kroppen har inte kunnat ta till sig testosteronet. Och då har du utvecklat kanske både manliga och kvinnliga känsliga eller bara kvinnliga. Okay. Det finns ett exempel av kvinnor som har en xy kromosom Men som okay. är kvinnor. Okay. För att de inte har haft en testosteronupptagning. Okej. Okay. Det är skiktspännande. Men, men, men alltså, och, och, vad sa du? Vad är, vad är då kopplingen till det som du har kikat på? Men, men, så, just att det jag ville kika på i min uppsats är egentligen så här, vad är kön egentligen? Så här, vad vad ja. är kön bara är en sak? Eller finns det en formel på kön? Mm. Och det jag hittar är att det finns otroligt många variationer. Mm. Och det som jag tror samhället och vi behöver tänka över är att det finns så många fler variationer än bara man och kvinna. För de här personerna som kanske har både och eller har delvis, en, de som utvecklar en mikropenis. Eller som kan bli som en stor klitoris. Alltså det finns något mitt emellan. Liksom vad ska de personerna få komma in i samhället? Alltså eftersom vi utgår så mycket från manligt och kvinnligt så behöver vi diskutera. Vi behöver inkludera fler fack för att fler människor ska få ta plats i vårt samhälle. Och det var ju egentligen det jag ville gå in och kika på, de här variationerna. Mm. Uh, och framförallt då har jag, jag alltid tyckt det var väldigt intressant att förstå den här könsuppfattningen. Liksom hur kön fungerar i hjärnan egentligen. Så det, det är väl framförallt det då. Uh, sen har man ju hittat ganska konkreta exempel på att en transsexuell persons hjärna faktiskt ser ut i hypotalamus då som den personen de identifierar sig som inte som det yttre könet. Mm -hmm. Så det Hypo, är hypotalamus sorry. Ja men precis. Det. Hypotalamus styr det, det, det här man gör med hormonerna. Exakt. Han, <laughs> han tänkte jag säga men henne är väldigt viktig i att koppla hjärnan till det endokrina systemet, alltså hormonerna. Och hypotalamus det har då någonting att göra med eller med transsexualitet då eller? det egentligen som jag hittat är att hypothalamus är då överrepresenterat i den neurovetenskapliga forskningen eh, kring transsexualitet och det var egentligen därför jag valde att fokusera på hypotalamus okay. eh, bland annat då en jätteviktig studie från 96 eh, det är en viktig forskare som forskar mycket kring transsexualitet som heter Dick Swab och han mm. utgår från det nederländska institutet mm. 96 då, då hittade han eh, en del i hjärnan som heter alltså det är ett ganska krångligt namn Um, men den förkortas BSTC uh, och den heter The Central Subdivision of the Bed Nucleus of the Stria Terminalis den här delen då den visade sig um, överensstämma snarare med att då att, att, uh, män som kände sig som kvinnor eller transsexuella män som sedan opererade sig till kvinnor den här BCST BCST <laughs> nej vad fan B, BSTC den delen eh, överensstämde då och eh, var kvinnlig i deras hjärna, snarare än manlig. Okej, okay, så den här delen, så en, en del av hipotalamus, den här eh, hormonhjärndelen, mm. en del i den som heter BSTC, är, stämmer snarare överens med, alltså när, då, när man är tjej så är det snarare som, som att den där delen ser är som att man är killen, Nej, att alltså det, det man hittade var ju att, de hade sex transsexuella eh, män som skulle operera sig till kvinnor. Män. Ja, precis. Mm. Alltså, de var, de var på utsidan med kvinnor. Okay. Och inte. Okay. Dessa personerna hade den här BCST. Den var kvinnlig. Alltså kvinnlig inom så här. Så här. Alltså det var känner mer sex. lik en kvinnans ja, okay, hjärndel okay. än en mans hjärndel. Ja, just i den här delen då. Så deras könsuppfattning. Eh, man tror att den här delen kan vara viktig i själva könsuppfattningen. Hur du känner dig. Um, ah, så den har liksom varit som en, en nyckel i det här transsexuellas uppfattning om sig själv att det verkligen du kan se i hjärnan på de här personerna hur de känner sig i, i princip och eh, det har man testat senare också och den har visat sig vara ganska vattentät den här forskningen då. Eh, och eh, man tänker att BSTC är viktig ja, är i bra. transsexualitet um, ja precis så det är, så, det är så, så ut som ser ut som en kille, känner sig som en tjej och när man då eh, är så så är, ser man då att den här delen i hjärnan BSTC mm. liknar mer så som en tjej Precis, BSTC, så som de uppfattar sig så som de har identifierat sig, de sig. Okay, ah. och det har då... alltså större BSTC innebär att du har stor sannolikhet att du känner dig som en man Mindre hjärndel BSTC Så är det stor sannolikhet att du känner dig som en kvinna Precis Och man tror då att den här hjärndelen... det ja Det är ju komplicerat <laughs> Men det, det, man tror liksom att det var väldigt stor forskning Just för att det var första gången Man verkligen kunde se att den här mm. uppfattningen Stämde överens med hur hjärnan såg ut okay. Så att den här forskningen Var ju väldigt barnbrytade Så det var också därför man mycket insåg att hypotalamus kan ju vara den järndelen som har blivit påverkat och har utvecklats till det könet som du till exempel känner dig som istället för hur det ser ut på utsidan. Äh, sen är det inte helt vattensätt utan det behövs mer forskning. Det behövs liksom replikationer på de här sidorna, mm. Men man tror att BSTC mm. kan vara del av ett större nätverk Varför? som i sin tur kan bestämma en individens chansidentitet nu bara spekulerar jag fritt mm, okay. men det känns det också som att det kan vara lite logiskt i och med att den här hypotalen eh, alltså huvududgjupen verkar ju vara just hormoner mm. och om man då har mer eller mindre hormoner alltså det kanske är logiskt på något sätt att det är just det, ja, det bara, spekulerar inte alltså. bara det, ja, men precis men, men också det att man, man valde att titta på hypotalen just för att när man eh, man, man forskar mycket på råttor mm. eh, tar man bort den här hjärndelen så påverkas eh, de här råttornas sexuella och beteende väldigt mycket. Deras alltså så här atypiska sexuella och manliga beteende. Och det, du jag vet att jag förklarar det för dig med lordosis behavior som ja. är framförallt det man kikar på. Vad är det, lordosis? Um, lordosis innebär att man kikar på hur, liksom, vad heter det, däggdjur. Alltså hur, och, och framförallt då, ja men som man kikar på då, hur mm. de rör sig under, alltså parning liksom. Alltså för en, en okay. kvinnlig grotta hon ska liksom svanka mer så att mannen kan tränga in sin penis medan <laughs> ja. en manlig grotta kan då, ja han, han stöter på något sätt. Exakt. Så hur man liksom eh, hur, har samlag mellan råtta Hur och man ställer sig typ ja, när man ska ha sex. Ja, jag tycker du kan lägga upp så. en liten bild i vår lilla podcast så kan folk hänga med. Jag kan se mig att göra det men okej okay, så och tillbaka till det här då med mm. BSTC-delen. Men precis, så och så, då, då insåg man ju tidigt att ja, men den här delen är viktig i ett beteende. Mellan, ja, hur, hur hotarna beter sig? bete de sig typiskt manligt? Eller beter de sig typiskt finligt? Svankar eller liksom... Eh, exakt, ja, ja, okay. det är liksom grunden. Mm, och det gjorde att man valde att hoska vidare på de här delen. Mm. Uh, och nu har man hittat ja, men spännande upptäckter så som BSTC. Fan, ja, den är svår det är att kalla det svårt. Ja. Exakt um, <laughs> Till och, och med liksom, att. Nej, nej, men um, Okej, okay, men spännande mm, och Men och finns, och det det finns det några andra grejer som du påverkar Alltså med hjärnan än det här Ja, det är det ju uh, Och det är också en, en, an, finns en annan viktig struktur uh, Hjärnregionen Ina då Eh, som är en annan förkortning på interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, vilket också är sådant här cypananserat ord, yeah. så vi väljer att kalla det för Ina mm. Ina då det låter lite som en ä, passion nästan Ina. jag vet, det är en kant i vår klass hans ä, dotter heter ju Ima yeah. jag tänker alltid på henne när jag läser det om, att jag vet inte Shoutout till ima, Men i alla fall <laughs> i alla fall den här ina strukturen består av fyra olika strukturer och bc nej jag skymtade ina tre tror man är väldigt viktig i just också transsexuella uppfattning. Så en av de här inorna. En av Så de här Så det finns kan säga. Fyra, fyra inor. Och tre inom. Det är mm. den viktiga strukturen här som mm. jag har pratat lite om. Det. det man gjorde var då först att titta på volymen. Ja. Och då tittar man på storleken. Liksom. Mm. Då tittar man på homosexuella män först och heterosexuella män för att se om det hade något med sexualitet att göra. Och då visade det sig att, att, att eh, homosexuella män hade mycket mindre delen än vad heterosexuella män hade så, så homosexuella hade en mindre Ina Exakt alltså mindre, mindre volym av, i hjärnleden. Ina ah, Exakt Ina tre. Heterosexuella stöd Okej okay. ja, Då tänkte man ju då att ah, men Eftersom transsexualitet inte har någonting med sexualitet att göra ja. eh, Utan snarare handlar om ens identifiering och en uppfattning mm. Så gjorde man så att man räknade antalet nevronor i Ina istället Så den här Ina 3 och det man såg då var att de här personerna som är kvinnor men ser ut som män på utsidan, mm. eh, de hade likadant, eh, eller antalet nivåer stämde överens med eh, kontrollkvinnor i den här studien. Så att deras ena del hade lika många nivåer som eh, ja, men paradigmatiska kvinnor hade. Ju. Så, nyss, sen nu. Så du det, det första gången du pratade om hur stor ena var. Vad, med, vad man kom med i på exakt och det andra snackar vi om och det Aha. handlar mer om hur man känner sig exakt alltså, mm. identifierar man. hur var det där, alltså, om man hade fler nivåer, alltså fler såna här hjärnceller så, så känner man sig som en man så, det. alltså kvinnor då eh, både de som ser ut som män på utsidan men de som ser ut som kvinnor på utsidan men känner sig som en kvinna de hade färre nivåer i den här delen okay. än vad män hade eh, och så kvinnor då det, det är som är intressant också med den här styren tycker gör är att de hade för första gången med eh, män som ser ut som kvinnor på utsidan. Och eh, den, deras ena tre stände också överens med män. Alltså de hade fler növronor i den här ena delen än vad eh, till exempel då kvinnor som ser ut som män på utsidan. Okej, okay. så om man ser ut som en kvinna men känner sig som en man. Ja. Då har den här ena har lika många celler. Som om man ser ut som en man och känner sig som en man. Exakt. Så om. de hade fler. De hade och fler. Mm. Om, och tvärtom då, om man har. Det <laughs> en Men, minutes, okay, minutes. men om man känner. Om man, om man ser ut som en, som en man. Men man känner sig mm. som en kvinna. Mm. Eller om man ser ut som en kvinna. Och känner sig som en kvinna. Precis. då har man också färger. Så de fick Så. Inne verkar verkligen ha att göra med hur man känner sig. Som en kvinna. Och det kunde man eller kvinna. Okej, okay, mina damer och herrar. Då ska vi säga här. Om man gillar killar har man en liten Ina, oavsett som man ser ut, verkar det som. Om man är en stor Ina, då verkar man vara intresserad av tjejer. Om det är så att man har fler hjärnceller, fler nevroner i Ina då identifierar man sig och känner sig som en man, oavsett som man ser ut, verkar det som. Och om det är så att man har färre hjärnceller så identifierar man sig mer som en kvinna. Mer forskning behövs ju givetvis på det här men så här verkar det vara nej och jag tycker det är viktigt att tänka på det här också att alltså, de här, den här forskningen när man behöver gå in och kika på väldigt specifika anledningar och, och liksom skära upp de här inna och um, BCTS, det behöver man göra på personer som är avlivna ja, okay. uh, i, i människor då, mm. um, vilket gör att det finns inte ett allt för stor grupp av transsexuella personer man kan kika på mm. uh, så mer forskning behövs ju och mm. framförallt så den mesta forskningen är gjord på på transmän då som, som känner sig som kvinnor. Snarare än trans kvinnor, som känner sig som män. Mm. Eh, och eh, det behövs mer forskning helt enkelt. Mm. Eh, sen har man hittat mycket som är intressant men det behövs absolut mer. För att förstärka det och verkligen, verkligen förstå vad det är som mm. sker i hjärnan. Liksom. Det är spännande där så att man måste vänta tills människor har dött innan man kan säga hur man hjärdelen ser ut. Så då upp hjärnan. Ja men precis alltså, man, sim, sim. man går in och så lägger man det i olika etc Jag kan inte exakt hur det går till Nej, där Men, sim, sim. men, men du, du kan inte vara levande Om man säger så Nej. Men det man... <laughs> <laughs> känns lite hårt Men Så precis, så att det finns ju Ett, ett, ett antal i en liten grupp då, då, Som man har kollat på och Det kan, kan bli svårt att man lever Och skära en ansiarn Okej, okej Man vill helst Det kan man ju se väldigt logiskt man vill, kan man inte bli med det känns så faktiskt. <laughs> Okej, okay, ja, spännande. Men jag tänker att vi gå vidare liksom till, till varför, varför tycker du det här är viktigt det här ämnet? Gud, alltså det kan jag ge en lång föreläsning på, men jag tycker verkligen att det här med jag tycker att samhället ser på kön alldeles för snävt, att det finns för för små fack att placera sig i. Um, och jag anser att vi 2017 borde ha kommit betydligt längre med det här inkluderande att mm. vi slutar utgå från att heteronormativiteten och liksom utgå från att vi alla är olika och vi alla är olika heteronormativ. heteronormativitet mm. och det innebär att vi vanligtvis paradigmatiskt utgår ifrån att människor är heterosexuella mm. i ett samhälle och det är väldigt snett för att så är det inte och det är det jag menar att man måste försöka ha ett bredare perspektiv på kön, på sexualitet, på identitet mm. och kulturellt sett, det som är så intressant är att långt tillbaka så kan man hitta personer som är transsexuella i massor av, massor av kulturer och tidsepåkar mm. etc. Mm. Men man ändå fortfarande idag utgår från att när man tittar på en person så kan man se vilket kön de har vilket man absolut egentligen inte kan. Mm och det är väl egentligen det jag ville belysa som min uppsats så mycket att, att kärnan handlar inte om det vi har mellan benen och det är ju samma egentligen när vi, man har ett nyfött barn så tittar du på dess kön och bara åh den eller din flicka och det måste inte vara så och jag tror bara att människor behöver bli bättre på att um, göra det enklare för personer som kanske inte behöver känna de här paradigmatiska känslorna kring sitt kärn mm. um, och försöka vara mer öppen för att det finns variationer i vårt samhälle. Mm. Um, nu kommer jag att spela lite jäbelsadvokat här. Trevligt. Jag bara, hur tänker du liksom att man, man skulle kunna göra istället? Finns det en annan mm. lösning på hur man kan... Uh... Alltså jag, jag har ju uppfattningen av att jag förstår inte mm. varför det måste vara så viktigt att sätta barn i ett fack. Mm. Barn är barn. Barn är jag anser att barn bör kunna klä sig hur de vill. Och att barn kan leka med vad de vill. Och man måste liksom inte sätta flickorna vid färdplattorna. Och killarna ska slås med pinnar. Jag tror ju på att, att barn ska få bestämma och göra vad de själva känner. Mm. Eh, och att när de känner och vill eh, identifiera sig efter sitt kön så får de göra det. Vill de göra det när de är två gamla eller när de är 14, så var det god. Men många gånger så klär våra barn... Efter ett visst mönster. Vi ger dem typ av leksaker som förväntas efter deras kön Och jag tycker bara att det är så gammaldags och tråkigt. Mm. Um, sen är det, det finns det här en massa haters där ute som tycker att jag är jätte-PK. Men jag är gärna PK. Jag tycker det känns uh, mer okej. Okay. För jag kan känna många gånger, jag kan bara tala utifrån mig själv att jag är på utsidan en kvinna men många uppfattar mig ofta som att jag har ett väldigt manligt beteende. Och jag känner mig inte som en atypisk kvinna på många sätt. Mm. Mm. Och, och det kan väl göra att det kan bli problematiskt när människor vill sätta mig i ett fack mm. ibland. Alltså, även om jag är, uppfattar mig som en kvinna så tycker jag det är så synd att, att vara kvinna ska vara så himla... Det, det är en så snäv roll. Mm. Mm. Um, och jag tycker att det kunde försökt, vi kan försöka ha kön lite mer flytande att... att Ja, ah, det är min typ av uppfattning. så det, Jag blir ju lite politisk när det kommer till sånt här, men det är min uppfattning. Ja. Mm, absolut. Mm. Men jag tänker, för när vi prata om här också, exempelvis med den här en av de här hjärndelarna i hypotalamus, den här som har gör med hormoner, mm. så verkar det ju som att om det är så att man hade en större eller mindre del av den här hjärndelen så att man identifierar sig mer kanske som en kille, så att, jag vet inte, det känns som att det kan finnas kanske ett ett, ett på något sätt kanske eller alltså att, att beroende på hur hans hjärna ser ut så kanske man kan vara mer, jag vet inte, mer maskulin mm, när man ser mm. se eh, eller mm, kille mm. Eller, Precis, alltså. och, och det, är liksom, det finns ju konkreta bevis, alltså i många vetenskaper där man börjar diskutera om inte kön borde klassificeras som ett spektra istället för att sätta man och kvinna den här dikotomin som är så himla snäv liksom, att att istället diskutera utgångsbett, det vilket jag det har kommit upp flera gånger i neurovetenskapen också. Eh, så det är väldigt aktuellt. Mm. Så jag tror att det är någonting som kommer att ske nu framöver: att, det kommer att vi kommer att behöva skridda i eh, en annan form att, att titta på olika kärn och olika könsidentiteter. Eftersom det som är på utsidan vårt externa kärn mm. inte behöver utvecklas likadant som vår hjärna. Mm. Det, vilket är, så här, det är ganska konkret. Mm. Eh, ja jag tycker också det är rätt så spännande det här som vi också pratade om det lite grann sist och det här med som du också pratar om nu att ska man liksom bestämma vad, vi, eller vad man ska leka med och sånt för leksaker och så vidare mm. om, beroende på om man, om man har en snopp eller en slida liksom och vad tänker du kring liksom, alltså hur mycket är, liksom, är arv och hur mycket miljö alltså arv, arv är ju med men liksom, menar mm då miljö är med hur vi lever våra liv och hur mm. eller livet påverkar. Så, man, mm. Har du några tankar kring det? Men från början så kan man se så här att, att när ett barn kommer ut så kan man se att en, en flickbebis ja. många gånger väljer att leta efter ett ansikt, att titta efter ögon eller hur, hur ansiktet rör sig hos ja. föräldrarna till exempel. Medan man har sett att eh, hos pojkbebisar så letar de och tittar ofta efter mekaniska, alltså mobiler över huvudet etc. Et mm. liksom, så. Okay. Och det har man ju utgått ifrån att, att det finns ju säkert någonting så sådär biologiskt i hur vi leker och hur vi uppfattar. Men det jag vill försöka diskutera är att man inte behöver utgå ifrån att Nej. barn, bara för att de föds med ett visst person så behöver de vara på ett visst sätt. Mm. Och mer utgå ifrån individen, att se vad vill mitt barn leka med eller vad vill mitt barn ha på sig. Mm. Och att försöka normalisera och, och, och inte liksom... För jag tror att de här rollerna vi fälls in i är alldeles för trånga. Det är många som inte passar in i det, vilket leder till mycket mer psykisk ohälsa. Personer som mår dåligt, ångest, mm. skamkänslor kanske för att man känner att någonting är inte som det ska hos mig eftersom mm. rollen är så snäv. Mm. Så det vill jag väl diskutera att man kan bredda de här rollerna på ett annat sätt. Mm. Och där, det som, pratar om att, att, som vi diskuterade tidigare där, att det verkar som att om det är så att man har en senare i mm. så kan det ju kanske påverka att man tycker om att, eh, att... Jag vet inte, jag vet inte, till exempel med leka med... Ja, ja med typen, Eller bilar, vad mm. Men att det kan ju gärna vara att det kan vara en, en så som en kill eller en sån som en tjej. Precis. Att, att, så. att man kan ha... Vara... Om vi tittar på de här vi pratade om då innan CHA. Flickor som hade påverkat av mycket testosteron. Mm. Man, man gjorde ju en studie på de här flickorna och såg också att de här... Mm. Ja men de hade ju fått väldigt mycket testosteron Vilket vi uppvisade snabbt ett aggressivare beteende De ville oftare typ leka krig eller slåss mm. Eller göra mer inom kaninören manliga lekar Eller vad man ska säga mm. det finns, Och det är det här jag menar Fast de ser som flickor Kanske de behöver ett större utrymme Att få vara vilka de är Och få, det. få göra det de vill liksom Um, och det är väl det man kan se att hormoner påverkar så pass mycket till och med dina preferenser i dina leksaker eller mm. preferenserna i vilka lekkompisar du väljer på mm. politiskt på kan, kan påverka mm. um, och just att försöka att snarare se individen istället för att utgå från någon slags paradigmatisk lösning okay. på, på vad ett barn är för att barn är ju alltid barn barn liksom, och de är ju väldigt individuella mm. Men om man kopplar det till den här studien som du sa innan att eh, eh, de som ser som tjejer mm. på ansikten, mm. och vetenskap mm. på ansiktet, och som ofta som kill oftast vad kolla på tekniska grejer. Typ. Ja, det så men alltså så man såg att de lekten ville titta mer på som och över vaggan till exempel. Just men det här är ju så här, det, det är också så här, det, det är någon studie. Jag vet inte att det finns säkert mycket mer till den här råtan men yeah. man kan se just i studien att det är ja. så där. Så, så man kan ju säga då att för jag antar på den här studien att, att många är så, men de ser inte alls. Eller alltså att, att, att Nej, men vi som individer kan, mm. kan skilja oss. Men precis att, att det finns en individuell skillnad och att en större naturlig variation kanske än vad vi tror. Um, just eftersom hormoner påverkar så mycket av vårt beteende. Så de här personerna som har liksom inte precis lika mycket manligt hormon eller kvinnligt hormon eller något. Liksom att, att det finns ett bredare och mer inkluderande koncept som vårt mm. samhälle gör att vi släpper in de Att man kanske inte måste kryssa man eller kvinna när man går till vårdcentralen eller etc, att det finns alltså det finns ett bredare perspektiv på det, jag tycker bara att vi har kommit lite för långt i samhället samhälle för att vi inte ska fånga upp det här tidigare liksom Perfekt Men du, det här var ett spännande samtal, men visst är det det du lovar att du berättar om någon fråga dig om så får du fylla i lite om Ina och om PCT Ina, man får att Ina Ina, men är det något sista som du skulle vilja... Någonting sista ja, du skulle vilja säga? Jag skulle säga? kunna babla så här länge med dig. Det är det <laughs> du kan komma ut varje vecka. Nej, men det finns så mycket intressant. Men just att... det egentligen Mitt syfte med det här och den här uppsatsen var väl egentligen att försöka skapa ett, ett bredare och schysstare klimat för alla personer i vårt samhälle. Att, försöka, att man försöker att inte utgå ifrån det man har lärt sig om kön att man och kvinna, att det, det är så snävt utan att man kanske försöka tänka på mm. att personer som ser ut på ett visst sätt kanske inte behöver identifiera sig som det de ser ut som mm. och det är väl det jag vill försöka att belysa mm. och jag tycker att alla ni där hemma kan ta med mm. absolut Tack så hemskt mycket Tack Andrea, det Då ses vi, Då gör vi. Hej, Hej.